Присягнися, що це справжня британська традиція, і ти не вигадала її щойно. Ну, а зі мною у Джей Піс п'є гарячий шоколад, а я намагаюся пояснити йому особливості ночі багать. У ніч на 5 листопада у Великобританії відзначають ніч багать, або ніч фейерверків, або ще кажуть ніч Гая Фокса. Це нагадування про провал порохової змови 5 листопада 1605 року, коли Гай Фокс намагався підпалити бочки з порохом у Вестмінстерському палаці, де під час тронної промови короля Якова мали бути присутні члени обох палат парламенту і верхівка судової влади. Чесно, ось такі є. «То що там у тому віршику?» «Пам'ятай про п'яти листопада», – цитую я, – «порохову змову і зраду». «І ви справді спалюєте когось у вогнищі?» «Часом спалюють опудологая Фокса, у старий одяг набивають газети». Але в Брайтоні немає такої традиції, ми просто розпалюємо багаття і запускаємо фейерверки Звучить прикольно, і звідки пішла ця традиція? Хочеш урок історії? Доведеться чекати на віки, сміюся я Тато сказав, що цього року розпалить багаття в садку він не робив цього вже сто років, але оскільки ти і тут, хочеш, щоб свято було особливим. «Твої батьки найкращі!» – усміхається Ноа. Мої пальці барабанять по металевому краю столу. Навколо купа хлопців і дівчат зі школи, але вони не звертають на нас і Ноа уваги. Тепер він просто частина Брайтона. «Ти знав, що саме тут?» «У мене стався перший напад паніки», – питаю його. «Но зводить брови». «Серйозно?» Ін обіймає мене, ніби захищаючи, і я усміхаюся йому. «Та все ж перевіряю про всяк випадок. Серце б'ється нормально, погляд не затуманений, руки не тремтять. Зараз нічого не свідчить про можливий напад паніки». «Ага!» «Меган також була тут. Власне, саме вона його і запустила». «Значить, це класно, що більше її немає у твоєму житті», – каже він. «Схоже, вона не надто добре на тебе впливала». «Певне, ти маєш рацію. І я думала, що мої напади прив'язані до страху, тобто до того, що сталося під час аварії. Най зараз, коли заплющую очі, добре бачу ту картинку». Я вже не пам'ятаю всіх подробиць, навіть не пригадую, куди ми їхали. Тепер мої спогади складаються з відчуттів і уривків. Фари миготять на дорозі, неможливість дихати, коли ми перевернулися. Мої руки на дверях машини, коли я не можу вибратись. Але, думаю, це пов'язано не тільки зі страхом. Це відчуття, ніби я в пасті, в авто, в якомусь... «Місті?» «У стосунках!» Пені, пообіцяй мені, якщо ти колись почуватимешся у пасті, коли я поруч, то ти мені про це скажеш» «Скажу, але ось що дивно, коли я з тобою, ти наче мій шлях до порятунку, я дивлюся тобі в очі і...» «Червонію, і відчуваючи, як по-дурному, напевне, звучать мої слова» Ну, а гладить пальцями мою щоку, змушуючи подивитися йому в очі. Я знаю, я почуваюся так само. Потім він усміхається. Повір, коли ти почуєш мою нову пісню, зрозумієш, що я маю на увазі. Я коли ж це станеться, таємничий пане? Незабаром, і не називай мене таємничим паном, якщо ти сама не розповідаєш мені про свій новий проєкт. На все свій час. На все свій час На вході до ресторану якась метушня І я чую, що хтось мене кличе Розвертаюся і помічаю «Алекса» Волосся розкуйовджене, і він блідий і виснажений Напевне, щось сталося «Алексе, усе, гаразд?" Він зауважує мене, і в його очах помітне полегшення «Ой, дякувати Богу, ти тут» Один у тому я отримала від Алекса смс, І він питав, де ми знову зустрічаємося після школи. Я вирішила, що вони з Еліотом хотіли, щоб ми знову зібралися всі разом. Але з ним немає Еліота. Він підбігає до нашого столика. Ти часом не бачила Еліота? Ні, але я думала, що він з тобою. Тобто він тобі не писав. Не дзвонив, хитаю головою. О, ні, я сподівався. Алекс ходить туди-сюди біля нашого столика, надто схвильований, щоб сідати. Ну, а тягнеться, щоб зупинити його. Алексе, друже, що сталося? Це так тупо. Учора ввечері ми трохи посварилися. Учора ввечері Еліот був емоційно напружений. І сварка з бойфрендом останній, чого він потребував. «Що ти йому сказав?» – питаю. «Це все моя вина. Я... я інколи буваю таким холодним. Я сказав йому, що розлучення часом трапляються, і що все не буде аж так погано. Це не те, що варто було казати. І він ще не готовий це чути, і я мав би, мав би розуміти». І він сказав мені забиратися з твого дому, тож я й пішов. Але в нас раніше ніколи не було сварок, які б тривали більш ніж кілька годин. Коли шок трохи минув, я подумав, що дам йому час поспати. Уранці ж все видається не таким поганим, правильно? І що він знову буде в нормі. Але пені він не відповів на жодне з моїх повідомлення. Якщо вірити його шкільним друзям, він до школи сьогодні не ходив. Я зауважила, що Елю сьогодні не відповідав і на мої повідомлення і не надсилав свою звичайну підбірку випадкових фактів. Але, зважаючи на те, що він зараз переживає, тож я не вважала це дивним. Ти перевірив його кімнату моєму потенку? І він кривиться, дивиться додолу, його плечі опущені. Звісно, що так, його там немає. Але й вранці ніхто не бачив, щоб він кудись йшов. Не схоже, що він спав там. І сумки його теж немає. Відчуваю, як холоне кров у моїх жилах. «Ти жартуєш?» «Ні, я хотів би, щоб це був жарт». Сльоза котиться по його щоці. Алекс, напевно, з розуму сходить від хвилювання. Його батьки також не знають, де він. Але він ніколи не тікав від мене. Він ніколи не зникав, не розповівши мені. Цього разу усе інакше, серйозніше. «Ми його знайдемо», – впевнено каже Ног. «Він би не став нічого робити, не розповівши тобі». Це те, про що я думала, але минув майже цілий день. І я дивлюся на телефон. Ніби не знаю, що з ним робити, якщо на ньому немає повідомлень від Еліота. Пишу ще раз. Гауф, де ти? Коли ми виходимо на двір, уже темно. Тепер ніч настає рано. Листопад. Дуже холодно, але ми тепло вдягнуті. Мій білий у золоті цятки шарф натягнутий так високо, що вовна торкається цівій. Я ледь відчуваю пальці у рукавицях. Звідки почнемо? Питає но, і яскраві вогні Пірса ваблять моє око. Думаю, про всі ті рази, коли ми з Еліутом, якщо хотіли заспокоїтися після якихось наразів, тікали туди, щоб пограти на автоматах. І від брязкуту і клацання автоматів наші нерви якимось дивовижним чином заспокоювались. Пірс, і відказую і одразу ж біжу. Добре, що це недалеко. Там досі теняється купа народу після роботи. Чекає на фейерверки. Ми проминаємо групи людей, які п'ють гарячі напої і їдять чуроси, поличі шоколадом. Чую шум американських гірок і бачу, як яскраво блимують миготливі вогники на машинках. Вони їздять по колу і здається, що зараз усі пасажири попадають у бурхливе море. Коли ми дістаємося першої аркади, показую ліворуч. «Звертай туди, а я піду прямо. Іди прямо аж до кінця. Побачимося біля автодрому». «Домовились», – каже Ноа, стягуючи з голови шапку. «Тепер ми всередині, серед людей. Простір навколо мене стискається. Мені душно, бо я прибігла з холоду. Серце вестрибує з грудей». Але я маю бути зібрана. Еліот, теж ти. Щоразу, коли проходжу повзкотирись із наших улюблених автоматів, затамовую подих. Серце на мить зупиняється, коли я бачу фірмовий фетровий Еліотів капелюх і вінтажний смуастий шарф. Але це не він. На пірсі точно немає Еліота Вентворта. Ну як... Питаю ногу, коли він підходить до автодрому. Він хитає головою. Витягаю телефон і швидко пишу новини Алексові. Не на пірсі, зазернемо ще кілька місць у Лейнс, потім перегрупуємося у мене вдома. Востаннє його бачили вдома. А якщо я не повернуся на фірмові татові зефірки, які він обсмажує в очікуванні ночі багать, то батьки почнуть хвилюватися і за мене. У будь-якому разі вдома ми можемо поговорити з мамою і татом і організувати справжні пошуки. До того ж, у мене в голові крутиться сказане колись Еліотом «Карта великої втечі». І якщо її немає, от тоді я знатиму, що справді варто хвилюватися. Переповідаю ноту нашу розмову багато тижнів тому, і він похмуро киває. Схоже, він готувався до чогось такого. Мої очі наповнюються сльозами, і Ноа міцно мене обіймає. Він не зробив би цього, не сказавши мені. Такою була наша угода. Ми розповідаємо одне одному про все». Йому майже сімнадцять. З ним усе буде добре. «Мені байдуже, – кажу я, – мені байдуже скільки йому років» бо все одно потрібні друзі, і не може просто так покинути все своє життя. Але саме це я зробив, но, хай не надовго, та все ж. Тож я не можу не думати про це. Ми пробіглися по ленс, зазираючи в усі наші з Еліотом улюблені місця. Млинцеву, кав'ярню, книжкову крамницю. Я б ще заскочила бібліотеку, та увечері вона зачинена. Вулиці все більш залюднені, народ прямує до великого вогнища чекати на фейерверки. Ходімо, каже Ноа. Гадаю, час вертатися додому, хто знає, може він повернувся і вже чекає на нас. Може, кажу я, та мій тримпливий голос виказує мої думки. Ми ловимо таксі, бо так найшвидше, а чекати автобус усе одно надто холодно. За кілька хвилин ми вже вдома. Заходжу в дім і бачу мамине занепокоєне обличчя. — Є якісь новини про нього? — питає вона, щойно я відчиняю двері. Хитаю головою. — Я більше не можу чекати і кидаюся вгору сходами до Еліотової кімнати. Алекс мав рацію. Вона здається порожньою. Ліжко акуратно застелене, але дещо вселяє надію. Книжка, яку зараз читає Еліот, досі лежить на столику біля ліжка. І я впевнена, що він забрав би її з собою, якби кудись збирався. І він не може лишати справи незавершеними. І я зазираю до шафи, переглядаючи піджаки, свіжовипрасовані джинси, доки знаходжу те, що шукаю. Маленька чорна коробочка з кодовим замком. Я знаю код. Ми обоє використовуємо його. Це комбінація його і мого дня народження. І швидко відчиняю замок. Піднімаю кришку. Там порожньо. Еліотової карти великої втечі немає. Коробка випадає з моїх рук і падає на підлогу. І він справді пішов. «Пені, з тобою все гаразд!» Ноа злітає сходами. Я впала на коліна в кімнаті Еліота і навіть не зауважила цього. Саме там і знайшов мене Ноа. «Він забрав свою карту великої втечі!» «Кажу!» «Це означає, що він справді збирався поїхати!» «Не можу в це повірити!» «Ходімо!» «Каже Ноа, допомагаючи мені підвестися!» От-от прийде Алекс, і ти мусиш розповісти мамі з татом, що відбувається. Коли я спускаюся вниз, мама обіймає Алекса, а пані Вентворт, Еліотова мама, шалено метається кімнатою. Напевне, вона відчитує в моїх очах питання, яке я боюся озвучити, тому що раптом затуляє долонями обличчя. «Я не знаю, куди він пішов, я не хотіла, щоб це сталося». «Де Еліотів тато?» – питаю я. «Він також пішов». «Але це і не дивно. Він пішов жити до своєї секретарки. Вони увесь час зустрічалися поза моєю спиною». «Мені шкода», – кажу, ледь чутно. Я думала, ми з Еліо, то можемо почати все спочатку. Зараз це звучить дивно, але я виходила, щоб купити йому торт, гусінь, який він любив, коли був маленьким. Вона показує рукою на пожмакану коробку, що стоїть на столі в їдальні. Пропозиція миру, якщо так можна сказати, але він більше не дитина. Коли я повернулася додому, то знайшла ось це. Вона простягає мені записку, написану на вирваному зі шкільного зошита аркуші. Минулої ночі ви ясно висловились, що мені тут не раді, тож я йду. До побачення. Еліот Серце стискається у мене в грудях. Де ви це знайшли? – питаю в неї. На столику, в коридорі. Пані Вентворд має жалюгідний вигляд. Обличчя скривлене тривогою. За один вечір я втратила всю мою сім'ю. «Ну, якби ж ви не змусили його піти!» – Алекс роснівано лупить кулаком по спинці дивана. «Аби хоч на секунду задумались, як це впливає на нього!» Мама плескає його по руці, намагаючись заспокоїти. І я йду до обіднього столу, відкриваю коробку. І я ніби споглядаю за собою збоку, Мій мозок паралізований а тіло рухається на власний розсуд. На коробці намальована мультяшна гусінь. Щось штрикнуло мене в серце, а в горлі з'явився клубок. Один сховок ми ще не перевірили. Ніхто не здогадався б шукати, окрім мене, саме там. Пані Вентворд, двері вашого дому відчинені. Ні, але я можу дати тобі ключі, каже вона. Маю ще одну ідею щодо того, куди міг піти Еліот, але мені потрібно дещо з його кімнати. Вона киває, дає мені ключі, но ну, підбадьорливо стискає мою руку, а я відчуваю спиною петальний погляд Алекса. Намагаюся не радіти передчасно. на той випадок, якщо це виявиться ще один глухий кут. Щойно опиняюся в будинку Еліота, одразу біжу до його спальні в мансарті. І я знаю, що якби могла бачити крізь стіну, то ліворуч побачила б свою кімнату. Тут усе, і Еліотова мама, і Алекс перевернули до Гори Але вони не знають Еліотову кімнату так, як я. І я знаю, що за дзеркалом сховані дверцята, які ведуть на піддаща. У мене також є такі. Колись ми з Еліотом складали там наші найцінніші скарби – не дорогі речі, а важливі дрібнички, які були для нас, дітей, цілим світом. Наші спогади. Те, що ми вже повиростали і обіцяли викинути, але так і не наважилися. І я тримаю там свої старі щоденники, а також незлічені купи фотографій, зроблених ще старою мильницею. Еліот зберігає там усі свої найцінніші книжки – а також речі, які він вірить, знову повернуться в моду. Також він повісив тут свій малюнок – велетенського персика. «Джеймс і гігантський персик» – це була його улюблена дитяча книжка із золотою зіркою, яку наліпила його мама. Це був її спосіб сказати «молодець» і показати, що вона любить його. Одразу йду в дальню частину кімнати і присідаю біля стінної панелі. На це йде якийсь час, та все ж мені вдається підчепити її і зняти. Тверцята крихідні, але достатньо широкі для мене, тож я запихаю голову і лізу всередину. Помічаю в кутку Еліота, скрученого калачиком. Його темно русяве волосся, розколошкане й вкрите павутиною. Закутаний старою ковдрою, він роздивляється альбом, якого я раніше не бачила. Привіт. кажу тихо, не впевнена, що ще сказати. Привіт. Він дивиться на мене, і за окулярами з Черепаховою оправою я бачу його почервонілі очі. Як ти знайшла мене? Я знаю тебе, дурнику. І він ледь і ледь усміхається. Знаєш, я хотів утекти. Знаю. І він піднімає кути ковдри і запрошує мене приєднатися. І я вмощуюся поруч. Я справді збирався, продовжує він. Збирався втекти назовсім. Я заповз сюди вчора ввечері, щоб забрати деякі речі. Зокрема, книжку. І Він піднімає свій скарб. Книжку Розда Даля у прозорі захисній обкладинці. Але потім я знайшов оце. Я зовсім забув про цей альбом спогадів. Він перегортає сторінку, де я читаю. Моя сім'я. Еліот Вентворд. Усміхаюся, бо навіть у юного Еліота вже було бажання бути максимально точним. Навіть якщо це стосувалося його віку. Здається, спочатку це був проєкт для школи, але я ще якийсь час робив записи. Гін гортає альбом. На першій сторінці сімейне дерево зі старанно вирізаними крихітними фотографіями його бабусі, дідусів, батьків і самого Еліота. Потім альбом перетворюється на скарбничку спогадів. Засушений чертополог з першої поїздки до Шотландії, брошури з різноманітних музеїв, квитки в кіно – і найцінніше – фотографії Еліота з батьками. Де вони щасливі? «Поглянь, це ж ти!» – Еліот показує на фотку в кутку сторінки. «Точно! На ній – пухкенька шестирічна Пенні. В посяткованому сарафані обіймає за шию довготелесого семирічного Еліота. На малій Пенні Еліотові окуляри – Велюто на шиї одне з маминих пір'яних бога. Ми виглядаємо як два придурки. О, Боже, поглянь на моє волосся, стогну я, розглядаючи мочалку на моїй голові. Я вважаю, що ти виглядаєш стильно, люба, каже Елюд. Брехун, штрикаю його під ребра. Він ловить мій погляд і зітхає, поки, говорить, автоматично гладить корінець альбому. Я думав, що цього разу справді поїду геть. Тепер я достатньо дорослий, чи майже дорослий. Я міг би зробити це. І я не хотів ні від кого залежати, не хотів нікого любити. Любов приносить лише біль. І я стискаю його руку. Але потім я прийшов сюди і побачив усі ці дрібнички, які збирав, поки був малим. Хай моя родина була далека від ідеалу. Згадай лише, як тато зараз до мене ставиться. Але в нашому домі була любов. Мені пощастило, що це було навіть якщо тепер усе в минулому. Якщо щось минає, це ж не означає, що воно стає менш стінним. Ні, кажу я. Оце і є дорослішення, каже він, підсміючись. Якщо ти маєш на увазі... Рівні частини болю і щастя, суму, страху і радості? Гадаю, це так, відповідаю я. Звідки ми маємо знати, що готові дорослішати? Не впевнена, що хоч колись ми це знатимемо. І не думаю, що навіть наші батьки знають, чи вони готові. Ах, може, це і справедливо щодо твоїх батьків. Але поглянь на моїх, вони такі закостенілі у своїх звичках, майже як статуй. Не вже це правда. А зміни, які вони зараз проживають, вони ж також дорослішають. Еліот зітхає. Тепер усе дійсно змінюється, Пенні. І він кладе голову мені на плече. Так, усе міняється. Але ми ніколи не змінимось, правда ж? «Ми не дозволимо зникнути тому, що маємо!» Я беру його за руку і міцно стискаю. «Ніколи!» – кажу твердо. «Я розумію, що ми не можемо тут лишатися вічно, тому за якийсь час кажу м'яко. «Геліот, ти справді налякав нас! Чому ти не відповів на жодне з наших повідомлень? У Алекса дах їде!» Геліот совається під ковтрою. «Коли я прийшов сюди, – Використовував телефон як ліхтарик, а потім, напевне, заснув. У телефона сіла батарею, от і все. Вибачте, що змусив вас хвилюватися, але мені потрібно було трохи і спокою. Добре, тепер ти готовий знову повернутися в реальний світ? А потрібно, дивиться на мене Еліот, я киваю. Ти не можеш прожити тут решту свого життя, а як же розкішний будинок, про який ти мріяв? Не впевнена, що ця нірка тобі підходить? Маєш рацію, тут не надто шикарно. Він кладе альбом на місце, складає ковдру, сумку, забиту іншими речами. І я виповзаю з цієї комірки, а потім допомагаю вибратися Еліоту. Знімаю з його волосся павутину, обтрушую пилюку з його плечей. – Пен, – каже він, беручи мене за руку. – Так. – я радий, що ти знайшла мене. Віки, я б ніколи не припинила пошуки. Ніколи. Я знаю, ти мій найкращий друг у всьому світі. Навіть більше ти все моє життя і я б не змогла жити без тебе, тож я забороняю тобі отак тікати від мене. Зрозуміло? Більше ніколи, каже він, обіцяю, коли ми повертаємося додому. Немає ні крику, ні вереску, тільки полегшення. Алекс кидається до Еліота і розціловує його, а коли вони нарешті згадують, що навколо купа людей, ніякого розходяться, але Алекс і далі міцно тримає Еліота за руку. Еліот повертається до мами і каже «Вибачся за писку». «Вибач за все, синку», – каже вона. «Може, ми...» Ти не заперечуєш, якщо ми почнемо спочатку. Удвох. Еліот киває. Але за умови, що я знову матиму свою кімнату. Обличчя його мами сяє, як різдвяна ялинка. Справді ти хочеш повернутися додому, якщо ти не заперечуєш? Звісно. Еліот з мамою якось дивно і незграбно обіймаються. Але ж це тільки початок. На обличчі моєї мами полегшення Де ти його знайшла, Пенні? Я червонію Торт Гусінь нагадав мені про крихітний закуток Між нашими спальнями та Еліот зберігає усі свої дитячі скарби Коли ми були маленькі, це був наш улюблений сховок Так, пригадую, каже мама Якось я не бачила тебе цілий день Я й забула про дукомірчину Потім її очі спалахують. Я можу скласти там частину зайвого одягу з весільного салону. Мамо! то хто хоче смажити захирки, з кухні дуже вчасно виходить тато. «А не надто пізно для ночі багать, питає Но. О, у домі портерів ніколи не пізно влаштувати ніч багать. Тоді починаймо, каже Но, знімаючи уявного капелюха. «О, Боже, який жахливий британський акцент!» – сміється Еліот. «Що? Але ж я стільки разів переглядав мою чарівну леді!» Їнну сміхається. «Ти не Елі, літл, заперечує мама. Я також усміхаюся, дістаючи бенгальські вогні шафки під сходами. Через кухню ми йдемо в садок, де тато вже розклав дрова для вогнища у кам'яному піддоні. Це, звісно, не справжнє вогнище, але оскільки ми не підемо у центр міста, цього цілком досить, щоб обсмажити зефірки. Тато допомагає нам запалити бенальські вогні. Еліот, Алекс і я танцюємо і виписуємо вогниками наші імена». Після незлічених бенгальських вогнів я забігаю в дім, беру камеру і на довгій витримці фотографую Алекса, який стоїть рівнесенько, поки Елі кружляє навкруг нього з бенгальським вогнем. На фото здається, що навколо Алекса б'ються стрічки яскравого світла. Це просто айпічно круто. Ну, а допомагає татові з вогнем. Підкладає гілочки і папір, щоб вогонь швидше розгорівся. За кілька хвилин штрикань і вмовлянь вогонь розгорається і огортає нас теплим червоно-помаранчевим шаром. Тату закидає у вогонь маленькі згортки з фольги, і за кілька хвилин ми вже смакуємо тягучими, розплавленими зефірками у печиві з шоколадними крихтами. Неймовірна смакота. Ну, ми вдома робимо не зовсім так, каже Нуа. Ми всі дивимось на нього, чекаючи вердикту. Але вони такі смачні. Тато пишається. Так, наче щойно переміг у найкращому пекарі Британії. Це найкращий комплімент для мене, каже тато, усміхаючись від вуха до вуха. Чимось допомогти, питає Алекс. Звісно, ходімо, каже тато. Алекс із татом йдуть у глиб садка, де встановлюють фейерверки. Еліотова мама виносить тацю з глінтвейном і гарячим шоколадом. За нею моя мама несе ковдри. Ми вмощуємося на садових кріслах найближче до вогню. «Ноа, може зіграєш для нас?» – питає мама. «Для вас залюбки». Ноа зіскакує і квапиться в дім. Повертається з гітарою в руках. Він обережно плескає по грифу, перебираючи пальцями струни. Грає кілька нот, а потім, задоволений звучанням, перекидає ремінь через шию. Ми чекаємо Ноа біля вогнища. Посуваємося з Еліотом, звільняючи йому місце між нами. Пальці Ноа перебирають струни... І я просто зачудована Як вправно можна грати на інструменті Без помітних зусиль Видобуваючи такі прекрасні звуки На замовлення Еліота Він грає свої старі хіти, Дівчину осінь Елементи А мама просить його зіграти Керуоку дівчину І він виконує її ідеально Не помилившись у жодній ноті у перерві між піснями ми чуємо, як тато гукає з глибини садка. Ми вже готові. Три. Я схиляюся до ноги. Це було неперевершено, перевершено, Я вже й забула, як люблю слухати, коли ти граєш. Два. А я забув, як люблю грати для тебе. Один. Коли ми знову цілуємося, навколо спалахують вогні фейерверків. Після фейерверку Еліотова мама повертається до себе. Мої батьки бажають усім на добраніч. ніч. Кажуть, що дуже втомилися. Тож лишаємося тільки я, Ноа, Еліот і Алекс. Ми також добряче втомилися, каже Еліот. Для всіх це був довгий, емоційно важкий день. Я підводжуся і міцно обіймаю Еліота. Я люблю тебе, кажу йому. І я тебе, пеніцесо. «Дякую за допомогу, Пенні!» Но, додає Алекс, – «не знаю, що б я робив без вас!» «Просто турбуйся про нього, добре? І він дуже особливий!» «Раду!» – відповідає Алекс, усміхаючись Еліоту. «І я йому вірю!» «Коли лишаємося тільки ми з но і зірки в небі, я просто хочу сидіти, пригорнувшись до нього. Та на мій подив він відсувається!» Сумно дивлюся на нього, а він усміхається. Хочу ще дещо зіграти для тебе. О! заінтригована подаюся вперед і зручніше закутуюся ковдрою. Це одна з моїх нових пісень. Однією рукою він смикає нитки на ковдрі, а пальці іншої бігають гітарою. Ну, а схоже ти нервуєшся, кажу сміючись. Так і є, відповідає він. Його очі блищать. Я завжди нервуюся, коли збираюся грати комусь нові пісні Але зараз я нервуюся, бо сподіваюся, що тобі вона сподобається Моя нова пісня Назавжди моя Він глибоко вдихає А потім його приємний глибокий голос заповнює нічне повітря У тебе своє життя у мене своє, і я не заперечую того, що вже є. У мені стільки різних живе почуттів, але як я завжди казав і хотів. Можливо, ми різні і чомусь інакші, та разом з тобою ми точно найкращі. Не можу більше я прожити навіть дня далеко від тебе, окремо від тебе. Сезони минають, були і нема. За сонячним літом приходить зима. Є стільки усього на світі любив, але, як я завжди казав і хотів, найбільше за все я бажаю нестримно це дівчину осінь кохати єдину. Нам часто нелегко з тобою буває, та тільки поклич усі відстані зай. Не можу більше я прожити навіть дня Далеко від тебе, окремо від тебе Назавжди моя Коли остання нота розчиняється в нічному повітрі Почуваюся так, ніби розтанула в музиці Ну, а це... це було... Але мені бракує слів, щоб сказати, якою була пісня І висловити свої почуття Через місяць, 7 грудня, дівчина онлайн виходить у світ Привіт усім, давно вже продумувала цей допис, але водночас хвилювалася чи публікувати його Друзі, останні два роки ви, моя спільнота, моє серце і душа онлайн Тож я хотіла б щось зробити, щоб подякувати вам до того ж нещодавно я зрозуміла, що хочу побачити вас Хочу взяти нашу маленьку спільноту Вибудовану онлайн і подивитися, чи житиме вона в реальному світі Я працювала над невеличким таємним проєктом Про який нікому не розповідали навіть бруклінському хлопцеві і віки І хочу, щоб ви, читачі дівчини онлайн, також долучилися щоб взяти участь, ви не повинні жити у Брайтоні чи навіть в Англії. Просто надішліть мені фото вашого онлайн-простору, вашого сховку. Хочу знати, де ви читаєте мій блог. Може у спальні за компом чи на прогулянці з телефона. Фото можна надсилати анонімно. Вас там може і не бути. І будь-якої якості. Обіцяю, що про все розповім, як тільки зможу. З усією любов'ю, як завжди, дівчина онлайн іде в офлайн. «Пені!» – голосно долинає з вітальні. Я заходжу з кухні. «Так!» – щойно прочитав твій допис. «То що це за такий проєкт?» «Мої очі тимничо блищать. Почекай ще трішки, і сам побачиш, як і решта. Ти прийшлаш фотку?» «Що ти маєш на увазі?» «Хочу фотографії своїх читачів, коли вони читають дівчину онлайн». Нога відкидається на спинку дивана, у руці телефон. «Ти найкраща фотографиня, чому б тобі не сфотографувати мене?» «Добре, секунду». Біжу в коридор, де зазвичай лежить сумка з камерою. Узявши її, одразу ж повертаюся у вітальню. Під таким кутом обличчя Нуа ледь помітно, але я бачу, як світло екрана відбивається від його волосся. Фотографую. Коли дивлюся на екран камери, усміхаюся. Фото ідеальне. Що це? – питає Нуа. – Куди ми йдемо? – Побачиш, просто довірся мені. Ми сходимо з ескалатора на ватерло і помічаємо, що станція вже прикрашена до Різдва. Під старим вікторіанським годинником стоїть прикрашена червоними і золотими кульками ялинка. Перед Різдвяні дні – це один із найулюбленіших періодів у столиці. Лондон на Різдво вживає, і туристи, і лондонці однаково поспішають за подарунками. Згадую, минулорічний різдво у Нью-Йорку. Не можу повірити, що від нашого знайомства минув рік. Здається, ніби ми знаємо одне одного вічність, але водночас не знаємо зовсім. Нам і досі потрібно багато всього дізнатися, і я хочу знати кожну найменшу подробицю. Ми продираємося крізь натовп на станції і переходом прямуємо до Саутбенк-центру. Там, на берегах Темзи, вирує різдвяний ярмарок у німецькому стилі. Над головами навіс із гірляндами, а в дерев'яних хатинках продають Глінтвейн, імбирні зірки та вирізблені ялинкові прикраси. А ось і вони, кажу я. Мама і тато, Том і Мелані, Сейділі та Белла, Еліот і Алекс, Поузі, Панна Мілс, Кіра і Амара, Усі найдорожчі мені люди зібралися тут. Усі одягнені святково для особливої нагоди. Коли ми знову підходимо до них, вони нетерпляче обступають нас. В усіх на обличчях написане те саме питання. Я глибоко вдихаю. «Я знаю, вам усім цікаво, чому я вас попросила тут зі мною зустрітися». Тож, річ у тім, що я працювала над серією фотографій. Вона називається «Дівчата і хлопці онлайн». Вона так сподобалася Франсуа П'єру Ново, що він організував мою першу виставку тут, у Саутбенку. Мама радісно пищить, і її ентузіазм заразний. І от уже усі обіймають і цілують мене. Почуваюся найщасливішою дівчиною на землі Я ледь не умерла, тримаючи це в секреті так довго Та все ж ця неймовірна реакція була того варта Але і це ще не все Саме тут і відбудеться перша реальна зустріч із читачами дівчини онлайн Нарешті я зможу поєднати обличчя з іменами, які були зі мною так довго Наприклад, дівчина Пегас Мої щоки горять від захвату і холоду На дворі легко можна замерзнути Ми можемо нарешті зайти і подивитися Після вас Усі хвапляться вийти, а я беру ногу за руку і затримую його, аж поки лишаємося ми вдвох Я пишаюся тобою, каже він Міцно стискаю його руку на це пішло багато часу, але я нарешті знайшла щось унікальне моє, і хочу розділити це з тобою. І я хочу розділити з тобою ці особливі миті. Шепоче нога, схиляючи голову так низько, що його дихання лоскоче мої губи. Так і зробимо, кажу я, день за днем. Ми заходимо у величезний Саутбенк-центр, де у фойє тиняється купа людей, які чекають на початок концерту чи просто зазирнули до кав'ярні. Далі у кутку невеличка ділянка, відгороджена оксамитовою стрічкою. За нею вже зібралася купа людей. Я одразу ж помітила Мелісу в розкішній чорній сукні. З яскравими сережками і довгими косами, зібраними у вагадливий вузол на потилиці. Вона цілковито як гламурна менеджерка галереї. «Ласкаво просимо на твою першу персональну виставку, Пенні Портер», – каже Меліса, виходячи до мене, щоб поцілувати в обидві щоки. «Дякую, Мел». «Це нова, показую за спину. Очі Меліса спалахують пустотливими бісиками. Я так і подумала. Привіт, тут є й твоє фото. Чудове доповнення до колекції. Уже хочу все побачити, каже Ноа. Знайомлю маму з Мелісою, а потім роззираюся довкола. Моя власна маленька виставка. В окремому куточку культового приміщення. У центрі виставки збільшене фото, розміщене окремо від інших. Саме воно надихнуло мене на цю серію. Це мій автопортрет, зроблений у в студії, коли я працювала над блогом. Моє обличчя зосереджене і сконцентроване, а ноутбук, здається, відкидає не тінь, а світло. Світло, яке, сподіваюся, я надсилаю світу разом із дівчиною онлайн. Це і є суть колекції». Навколо мене фотографії підлітків, таких як я, які живуть онлайн, так само, як і офлайн. Тоді, як дехто журиться, що ми марнуємо молоді роки, чи цікавиться, чому так мало буваємо на свіжому повітрі, я хочу своїми фотографіями показати інший погляд. Ось хлопець у фейстаймі, який спілкується зі своїми бабусею і дідусем з Індії. Ось дівчата, які викладають селфі у снепчат, щоб поділитися миттю зі своїми друзями А ось група французьких школярів у національній галереї Здається, занурених у свої телефони Насправді ж вони читають про картину, біля якої сидять Ось Нова читає мій блог на своєму телефоні Хоча тут не тільки він. Його фото збільшене у колажі з іншими фотографіями, які мені надіслали мої читачі. Я отримала понад 500 фоток, і всі вони на стіні. Це моє плем'я. Моя інтернет-команда. «Пені, це так круто!» – каже пан Мілс, кваплячись до мене. «Але не сподівайся, що автоматом отримаєш найвищі оцінки». Ти все ще маєш попрацювати для підготовчого курсу, додає вона, підморуючи. Не хвилюйтеся, я знаю, усміхаюся їй, але іще те, що, що я б хотіла робити зараз. О, і що ж це? Я подумала, що, мабуть, могла б допомагати людям, таким, як я, з нападами паніки. пане Мілс підбадьорливо усміхається. Думаю, ти чудово з цим впораєшся, Пенні. Коли повернемося до школи, можемо розпланувати, як тобі досягти і цієї мети. Пенелопом, Маше. Лише одна людина на світі називає мене Пенелопою, окрім мами, коли вона сердиться на мене. Франсуа Нуво, всесвітньо відомий фотограф і людина, завдяки якій відбувається ця виставка. Ще малою допомогою Меліси, звісно. Хіба я не казав тобі, що влаштую твою персональну виставку. Але лише за умови, що ти відшукаєш свій особливий стиль. Його очі блищать, коли він розглядає фотографії. Гадаю, ти знайшла його. Голос твого покоління. Унікально твоє. «Дякую, пане Ново», – кажу червоніючи. «Ти не повинна мені дякувати». «Дякую своїм натхненникам. Дехто з них сьогодні тут, правда ж?» «Лише одна», – кажу. «Але саме такого я найбільше хотіла побачити». «Ну, іди, іди. Гарна робота. Сподіваюся побачити тебе у своїй студії наступного літа». Різко розвернувшись, він подався шукати людей, зацікавлених у купівлі моїх робіт. «Це так дивно!» Думати, що мої фотографії можуть висіти на стіні чиїсь оселі. Помічаю дівчину, яка розглядає одну з фотографій. Її шиє обмотана червоно-білим смугастим шарфом, тож вона схожа на різдвяну цукерку-тростинку. На ній темно-синє пальто, накинути на сукню з кількома шарами яскраво-неонових спідниць. Під ними щільні чорні колготи, поцятковані золотими зірками. Взута в класичні мартенси. Вона має неймовірно крутий вигляд, але по сутулених плечах і чубчикові, який за спадає на обличчя, і я бачу, що їй ніякого. А потім вона розвертається, і я помічаю підвіску у неї на шиї. Випуклий акриловий білий кінь з крилами. Дівчина Пегас! Вона підводить на мене очі саме тоді, коли я дивлюся на неї. Вона була моєю довірною особою, майже від початку дівчини онлайн. І я відчуваю, що вона знає мене як ніхто інший, навіть краще за Еліота. Йду до неї, ніби ледь торкаючись землі. «Привіт!» – кажу, хоча це слово здається геть недоречним. «Привіт!» І от уже ми обіймаємось, наче давно загублені сестри. Друзі, які нарешті зустрілися. Дівчина онлайн, нарешті, вийшла офлайн, і це так прекрасно, навіть краще, ніж я сподівалась. 31 грудня, перед новорічний вечір. А це так рік, жадібний до грошей менеджер, заздрісні друзі і хлопець, якого я не змогла позбутися. «Брукінський хлопчик, якщо ти читаєш це, а я впевнена, що читаєш, я рада, що ти прилип, як набридливий шматок жуйки до підошви мого черевика. «Коли люди кажуть вам, що життя – це дорога, і що часом вона вибоїста і звивиста, і насправді невідомо, куди вона вас виведе, це лякає». Я ж твердо вірю, що на все є причина, і хоч які падіння ви переживаєте, злете їх вирівнюють, і врешті все складається як треба. І якби рік тому ви сказали мені, що я знову зустрічатиму Новий рік із бруклінським хлопцем, я просміялася, не будемо забувати, що зазвичай я нереальна невдаха. Здається, так і має бути. Чесно. Тепер я вже не уявляю життя без нього. і Він став такою ж невід'ємною частиною мого життя, як Білі Скелі Анелії. І я ні на мить не сумніваюся, що це будуть тривалі стосунки. Знаю, напевне, це звучить божевільно, але ми просто створені одне для одного. Насправді, усе в моєму житті тепер добре. Я відсторонилася від токсичних друзів. Маю нових, спілкування з якими приносить мені радість. Мій найкращий друг, який завжди мене підтримує, так само поруч. І я надзвичайно щаслива, що він також коханий у відкритих стосунках з одним із наймиліших хлопців, яких я знаю. Гадаю, найголовніше, що допомогло усе розставити по місцях, це рішення розвиватися і працювати Насамперед, над собою. Як ви можете бути по-справжньому щасливими з кимось, якщо самі не досягли чогось? Думаю, цього року я добре просунулася у досягненні своїх особистих цілей. Звісно, своєю персональною виставкою я завдячую пану Нуво. Але вона сталася, бо щось у мені клацнуло. Я була рішуча, як ніколи. І я хотіла довести сама собі, що можу зробити будь-що. І не потрібно, щоб хтось робив щось для мене. Не потрібно медіа, не потрібно хлопця, омріяного гітариста чи когось іншого. І я точно не мала наміру дозволяти паніці ставати на моєму шляху. Коли я почала досягати більшого, решта в моєму житті теж стала на свої місця. Після неймовірного відгуку на мій запит щодо фоток, я хочу, щоб блог «Дівчина онлайн» і далі лишався спільнотою, де ми підтримуємо одне одного і ділимося позитивними емоціями. Ми всі можемо допомагати одне одному досягати власних цілей. Ніхто не буде самотнім на цьому шляху. Сподіваюся, у всіх сьогодні буде незабутня ніч. Будьмо сповнені надій і сподівань, коли виголошуватимемо тост за рік, що минає, і рік, що чекає за рогом. І, як завжди, дуже дякую вам за підтримку. Люблю вас усіх.